Kapitola 17. který řekl učedlníkům, není možné, aby nepřišla pohoršení, ale běda skrze kohož pohoršení přicházejí. Lépe by mu bylo, aby Žerno v Osličí vložen byl na hrdlo jeho a uvržen byl do moře, než by pohoršil jednoho z těchto maličkých. Předste se, řešili by pak proti tobě bratr tvůj, potrest si ho a udeli-li toho želetí, odpust mu. A byť pak sedmkrát za den zřešil proti tobě a sedmkrát za den obrátil se k tobě, ška, žel mi toho odpustím. Řekli apoštole pánu, přišpož nám víry. Jdi pán, kdybyste měli víru jako zrno horčičné, řekli byste této moruši, vykořen se a přesaď se do moře a uposlechla by vás. Kdo pak je z vás, maje služebníka, jež to oře a ne v pase. Aby jemu, když by se spole navrátil, hned řekl, pojď a sedni za stůl. A naobrž zdali nedíjemu. připrav ať povečeřím a opáše se služmi, až se najím a napíjí, a potom i ty jes a pí. Zdali děkuje služebníku tomu, že učinil to, což mu bylo rozkázáno. Nezdá mi se. Taky vy, když učiníte všecko, což vám přikázáno, rdcete. Služebníci neužiteční jsme. Což jsme povinni byli učiniti, učinili jsme. I stalo se, když se bral do Jeruzaléma, že šel skrze Samáři a Galilei. A když vcházel do nějakého městečka, potkalo se s ním deset mužů malomocných, kteří stáli zdaleka. A po hlasu řekli, Ježíši přikazateli, smiluj se nad námi. Terečto on uzřel řekl jim, se, ukažte se kněžím. I stalo se, když šli, že očištění jsou. Jeden pak z nich uzdřev, že je uzdraven, navrátil se a s velikým hlasem ve lebě Boha a padl na tvář k nohám jeho díky činěmu. A ten byl Samaritán. I odpovědě v Ježíš řekl, zdaliž jich deset není očištěno a když z devět. Nenalezli se, aby vrátíce se chválu Bohu vzdali jediné přizozemec tento. I řekl jemu, sana, jdi, víra tvá tě uzdravila. Byl pak otázán od Farizeů, kdy přijde království Boží, odpověděl jim a řekl, nepřijde království Boží ze šetřením, aniž řeknou aj tuto a nebo aj tamto, nebo aj království boží jesti mezi vámi. I řekl učedníkům: přijdou nové, že budete žádati viděti v jeden den Syna člověka, ale neuzříte. A dějí vám, ať zde a hle, tamto, ale nechoďte aniž následujte. Nebo jakož blesk osvěcující se z jedné krajiny, kteráž pod nebem jez, až do druhé, kteráž též pod nebem jez, svítí, tak bude i syn člověka vední svém. A nejprve musí mnoho trpěti a zavržen býti od národu tohoto. A jakož se dálo zadnu noé, tak bude jí zadnu syna člověka. Jedli pili, ženili se, vdávali se, až do toho dne, v kterém Noé vyšel do korávu, i přišla potopa a zahladila všecky. A též podobně, jak se dálo ve dnech lotových, jedli, pili, kupovali, prodávali, štěpovali, stavěli. Ale dne toho, když vyšel lot ze Sodomy, štil ohněm a sírou z nebe a zahladil všecky. Tať nápodobně bude v ten den, když se syn člověka zjeví. Ten den, kdo by byl na střeše a nádobí jeho v domu, nesestupuj, aby je pobral. A kdo napolí, též nevracuj se zase. Poměte na lotovu ženu. Kdož by hledal duši svou zachovatí, ztratit jí, a kdož by ztratil, obživit Pravímť vám, v tu noc budou dva naloží loži jednom, jedna bude vzata a druhá opuštěna. Dvě budou mleti spolu, jedna bude vzata a druhá opuštěna. Dva budou na poli, jeden bude vzat a druhý opuštěn. I odpovědě vše řekli jemu, kde pane, on pak řekl jim, Dešť bude tělo, tam se zhromáždí i orlice.